Коли ми вечерили в маленькій кімнаті, мама сказала, що їй на завтра треба їхати додому і з'ясувати деякі питання з татом, а також забрати мої речі та документи, щоб перевести до нової школи у Франківську. Я так захопився ідеєю мандрівки з дідом Стасиком і Романом, що навіть вухом не повів, коли почув про нову школу. Знаєте, що за цим іде? Безліч дрібних дурниць, які змушують нервувати, такі як зріст і вага, оцінки з математики та мови, шкільні обіди, які загортали із собою, і таке інше. Усе це в новій школі мало дуже велике значення, особливо зріст. Думаю, люди, які стояли перед останніми в Шерензі, мене зрозуміють. Мама сказала, що їхатиме саме тим потягом, яким керував дід Стасик. Я так зрадів, що навіть овочевий суп проковтнув без особливих проблем, а потім схопився та й розповів усім мою історію, починаючи від самого початку. Як ми познайомилися із Романом, як я йому заздрив через діда Стасика, як він постійно ним вихвалявся, розповів також про нашу суперечку і мою перемогу. А закінчив тим, що це дуже хороший збіг і взагалі знак, і вони мають мене відпустити, бо мама буде в сусідньому вагоні, а може навіть дід Стасик дозволить їй поїхати разом із нами. Ось. Дідусь підтримав мене першим, бо був золотою людиною і колись ходив у море, тому розумів, наскільки важлива і цікава ця пригода. Бабуся, трохи подумавши, сказала, що мені це також піде на користь, бо я останнім часом дуже сумний і мушу розвіятися. Ну а мама не змогла не погодитися з тим, що мені потрібні нові емоції та знання, або я був щасливою дитиною, бо для неї це найважливіше в цілому світі, тому вона згодна. Я тоді їм сказав, що вони найкращі люди споміж усіх, кого я знаю, і трохи поплигав від радості, бо цього вимагала ситуація. Коли радієш, не можна просто стояти і мовчати. Треба робити щось таке, чого від тебе ніхто не очікує, і тоді радість стане справжньою. Але я не розрахував і перевернув мамину тарілку із супом, тому вона сказала, ну усе, усе, порадів, а тепер візьми ганчірку і витри за собою. Наступний день став найдовшим у моєму житті. Я думаю, що час для різних людей має різну протяжність, а для тих, хто на щось дуже сильно чекає, взагалі вимірюється інакше. Розумієте, мені здавалося, що хвилина – це година, година – це день, а день – це рік і так далі. Коли я стану дорослим, я уважно вивчу це питання, аби мати змогу краще про це висловлюватися. Але поки що все, хай буде ось так. Роман каже, що для нього це звична справа, і він навіть не збентежений, бо вже колись їздив із дідом Стасиком. Але я йому не вірю, якщо чесно. Мені, здається, люди постійно кажуть, що я взагалі не хвилююся, коли насправді не покоїться. Інакше для чого взагалі це казати? Мені відразу згадалося, як мама мене вчила наказати слово чесно, коли когось хвалиш, бо тоді тобі менше вірять. Але які б там слова не вмовлялись, о восьмій ранку ми стояли на платформі посеред натовпу і чекали на потяг. Ми могли би сісти в депо, але мама сказала, що вона не їздить задарма, навіть якщо це дід Стасик, тому ми поїхали на вокзал і купили для мами квиток. Думаю, немає сенсу описувати вокзал, бо взагалі всі вокзали між собою схожі у всіх містах. Єдине, про що хочу сказати, коли ми стояли на пороні з іншими людьми, я відчував якусь піднесену окремішність від них». Я сказав мамі, мене розпирає гордість від того, що всі люди їхатимуть у звичайних вагонах, а я поруч із дідом Стасиком, який керуватиме паровозом. Мама мені тоді сказала, щоб я і думати про таке забув, тому що це дуже погана звичка. Я запитав, наскільки погана? Мама сказала, що навіть гірше, ніж гристи нігті, і попросила мене не уточнювати деталі, бо я вже великий і мушу сам усе розуміти. Потяг називався «Червона рута» на честь відомої пісні і прибув на станцію без запізнень. Коли він проїздив повз нас, я побачив Романа, який махав мені з вікна та всміхався. Мама сказала «Дай руку» і повела мене до першого вагона. Дід Стасик привітався з мамою і подав мені руку. Я заліз з ходинками в кабіну, дід Стасик сказав мамі, що коли вона захоче до нас навідатися, то може підійти до дверей зі сторони вагона і тричі голосно постукати. Мама подякувала, помахала мені рукою і швидко побігла до свого вагона, тому що потяг скоро мав рушати». Роман запитав, ну що, подобається? Звісно, подобається. Для чого питаєш? Ми півліта про це мріяли. Я роздивився. Навколо була ціла купа різних циферблатів та важелів, дротів, перемикачів і таке інше. Я подумав, що треба мати добрячу голову, аби нічого не наплутати серед усього цього і все робити правильно. Але найбільше мене насмішило те, що в діда Стасика на сидінні була спеціальна штука з дерев'янками, аби масажувати спину та дупу. Я штурхнув Романа в бік і вказав на діда поглядом. Але Роман не засміявся і потім пояснив мені, що дід без цього нікуди, тому що постійно сидить і в нього все затерпає. А ця штука допомагає йому трохи розім'ятися.